Yeah. <laughs> A tisztelettel köszöntök mindenkit! Pető Andrea vagyok, a második világháború története albizottság büszke tagja, és ez a podcast, amelyik a CEU és a második világháború története albizottságnak a közös podcastja, egy különleges eseményről készült, és erről hallják most a podcastot, mégpedig abból az alkalomból, hogy a Balassi Kiadó és a albizottság egy kötetet készített az én 60. születésnapomra, amiért én nagyon hálás vagyok. És ebben a podcastban a Balasi kiadó igazgatóját, Sóki Andreát, illetve Stark Tamást, a II. világháború története albizottság elnökét, valamint Virányi Pétert, a II. világháború albizottság vezetőségének a tagját fogják hallani. Nagyon köszönöm, és átadom a szót Sóki Andreának. Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Megpróbáljuk felidézni azt a rendezvényt, amely egy különleges napon született, február 29-én, és mint hallották, abból az alkalomból fogtunk össze az Alpizottsággal, hogy Pető Andriának a születésnapját megünnepeljük, és ebből az alkalomból átjújtjuk egyrészt neki, másrészt pedig az olvasóknak azt a kötetet, amelynek címe, aki kimondja, amit ki kell mondani. Virányi Péter volt az egyik szerkesztője, Bori, a másik szerkesztője, hogy miért ez lesz a címe, azt majd a könyv ismertetése kapcsán el fogja mondani Virányi Péter, aki erről részletesen beszél. Arra kellene még kitérnem, hogy ennyi év után hogy is találkoztunk össze ismét, hiszen Pető Andrea valamikor, Közel 25-30 évvel ezelőtt megjelent a kiadónál, és azt mondta, hogy ő egy olyan új tudományákat képvisel, amelyik Magyarországon nagyon kevésé ismert, és amit ismernek belőle, az viszont nagyon rosszul hangzik. Itt a társadalmi nemekről volt szó, a kifejezés, amely azóta szitokszóvá vált, az pedig a feminizmus lett. Ő úgy gondolta, és ezt meg is valósította, hogy ez egy olyan fontos új tudományterület, amelynek Magyarországon is helye van, és ennek a jegyében megjelentettünk jó pár kötetet, nevezetesen ennek a tudományáknak a nemzetközi szakiratolma magyarul is olvasható vált. Feltételezem, hogy az albizottság azért kereste meg a kiadot a mostani alkalomból, hogy az időközben közben világhányhírűvé vált kedves szerzőnket, és barátunkat. Együtt ünnepelhessük ezzel az új kötettel, amely az elmúlt időszaknak a legérdekesebb tanulmányait gyűjtötte egybe, Lacsvambor Bála és királyi Péter szerkesztésével. A rendezvény hangulatásra én most nem tudom hogy önnek felidézni, de azt kell mondjam, hogy nagyon régen voltam egy olyan helyen, ahol mindenki jól érezte magát, barátokat, ismerősöket látott, hiszen a jelenlévők között André a kollégái, tanítványai, parátai, pályátársai egyaránt megjelentek, és mindenki örült, hogy vele találkozott, hiszen ez egyre volt fordul elő, hiszen nem Budapesten él, és utána még egy jó óráskát eltöltöttünk egy pohárpeskő és némi sütemény mellett, hogy megtudjuk, hogy ki, hogy van, mint dolgozik szavarparáti beszélgetésen. A megbeszélés úgy hangzott el, hogy a köszöntőt mindenképpen egy férfi embernek kell mondani. De ezt én is örömmel megöleltem, és tartom másképp fel, hogy ő köszöntse Andreát, át is adnám neki a szót. Köszönöm szépen a szót, és megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és hogy köszönhetem Andreát születésnapi alkalmából. Már csak azért is, mert Andreának köszönhetjük az MPA-nak a ezt a második világháború történetével foglalkozó albizottságát, ugyanis, ha jól emlékszem, 2018-ban ő kezdeményezte, ő szervezte ezt az albizottságot, ő volt ennek első elnöke, én tőle vettem át ezt a megtisztelő pozíciót. Akkor, amikor készültem erre a köszöntőre, akkor egy, egy egyetemi tanár jutott az eszembe, Jobbágy Gyuláról van szó, aki a Marsz Károlyi Egyetem tudományos szocializmus tanszékének fiatal oktatója volt, én ugyanis ezen az egyetemen végeztem. És az ő tevékenysége azonban jóval túlment tanári státusán, mivel az egyetemi élet fő főszervezője volt, és ő volt az egyetemi bálokon fellépő áthallásos, kétértelmű dalszövegeivel, óvatosan rendszerkritikus, neoprimitív együttesnek a vezetője is. Engem nem tanított, de személyesen ismertem őt, mert interjút készítettem bele az egyetemi lap a közgazdás számára, és amikor 1979-ben a szerkesztőség Erdélybe utazott, akkor ő is elkísért minket. Jól emlékszem, hogy a vonaton ültünk, a nyomasztó politikai helyzetről beszélgettünk, amikor Gyula megszólalt, és azt mondta, ha engeditek, akkor mindent elvesznek tőletek. Azt mondta, hogy a hatalom még a kis, még a relatív szabadságunkat is elveszi, felszámolja, hogyha hagyjuk. És azt is mondta, hogy a szabadságért küzdenünk kell, folyamatosan küzdenünk kell, ez lehet a mi újságunknak, az egyetemi lapnak is a célja. Ez a kiállás a szabadság mellett egy olyan korszakban hogy egy olyan korban hangzott el, amikor az általános magatartás a konformizmus volt. Az érvényesüléshez, egyéni alkukon, kiskapukon keresztül vezetett az út. Az előrejutást megkönnyítette a rendszernek történő behódolás. Gyula nem ezt az utat választotta, úgy élt, ahogy beszélt. És túl sokat beszélt, és erőseket mondott, aminek az lett a következménye, hogy nem csak az egyetemi állásából bocsájtották el, hanem az országból is kiszorították, előzték. Kanadában kezdett új életet a 80-as évek elején. Tehát az ő élete és a sorsa jutott az eszembe akkor, amikor a születésnapos Pető Andrára gondolok, illetve gondoltam. Mert ma ismét olyan korban élünk, amikor az érvényesülés megköveteli a behódolás valamilyen szintjét, valamilyen formáját. Szükség van kompromisszumkészségre, hatalom most sem szereti, és nem is tűri a kritikát. Olyan korban élünk, amikor a kommunizmus bukása után megszerzett szabadságot fokozatosan visszaveszik tőlünk, és ez a folyamat visszavezet minket a diktatúra világába, ha hagyjuk. A tudomány művelői közül kevesen vannak, akik ebben a helyzetben is úgymond fejjel mennek a falnak, és nyíltán vállalják a rendszerre kapcsolatos bírálatukat. Pető Andrea társadalomtudósi teljesítményét sokan ismerik, aki google a keres utána, megtudhatja nemzetközi elismeréseit, Díjait. Én nem csak a tudós látom benne, hanem a szabadságharcost is. A diktatúrákat kutatja, miközben határozottan fellép a mai tekintijelvű, populista, illiberális rendszerek ellen. Részletesen elemezte a 2010 óta regnáló rendszert, mely meglátása szerint egy polipor államot hozott létre. A polipor állam mindenek kerül élősdi, ideológiájának legfontosabb eleme az emlékezett politika. Ennek kidolgozására a meglévő akadémiai egyetemi kutatóhelyek mellett egy párhuzamos intézményhálózatot szerveztek. Ma már szinte áttekinthetetlen a közelmúltban létrehozott, közvetlenül a kormányzat ellenőrzése alatt álló, formálisan történelemmel foglalkozó intézeteknek a sora. Pető Andrea publikációjának száma jóval meghaladja a kétszázat. De szerteágazó témákban publikált művek mindegyike tükrözi a szerzőnek azt a morális alapállását, hogy fel kell lépni a társadalmi igazságtalanságok, egyenlőtlenségek ellen. Ezt a célt szolgálja egy új tudományág, a társadalmi nemek tanulmánya, mert ő honosított meg Magyarországon, és lett legismertebb magyar képviselője. Az említett alapállásból következik, hogy Andrea fellép mindenféle agresszió, áldozata mellett. Számos tanulmány cikket írt a háborús nemi erőszak áldozatairól. Ő kezdeményezte, hogy Budapesten emlékművet állítsanak a háborúban megerőszakolt nőknek. Azon kevés magyar tudósok közé tartozik, akik határozottan kiálltak a megtámadott Ukrajna mellett. Ő a főszerkesztője a 2023. januárjában létrehozott Eastern European Holocaust Studies című folyératnak, mely honlapján hirdeti, hogy a szerkesztőség és a tanácsadó testület, idézem, elitéri Oroszország katonai támadását Ukrajna ellen, valamint azt, hogy Putyin elnök történelmi torzításokkal és cinikus hazugságokkal igazolja Oroszországnak az Ukrán szuverenitás elleni támadását. Ukrajna és Oroszország minden olyan embere mellett állunk, aki ellenzi ezt a háborút, idézetbe bezárva. A folyírat több Ukrajnához kötődő témával foglalkozik, és számos ukrán történésznek adott lehetőséget a publikálásra. Andrea kemény ember, aki számos konfliktust vállalt meggyőződéséért, igazáért. Számos támadást kellett ezért elszenvednie. Ezekre jó részt a kormányzat által meghirdetett, úgymond gender elleni harc egyében került sor. Ezzel kapcsolatban csak egy példát, a támadások jellegére vonatkozóan egy példát szeretnék mutatni vagy említeni is 2018. augusztus 11-én Petőről és bűntársairól írt, leleplezte őket. Az írás úgymond sátáni szektának nevezte azokat, akik gender tudományjal foglalkoznak. Az egyetemi katedra pentagrammája ennek a sátáni szektának, ezt írták. És írták azt is, idézem, Pető és bűntársai már itt tartanak, az a legjobb a gyerekeknek, a homoszexuálisoknak nevelik őket, hiszen fejlettebbek lesznek. Józonapkorokban, aki ilyesmiket hordott össze, azt kérdés nélkül diliházba csukták. Ma viszont katedrája van, interjúkat adhat, fiatalokat hülyíthet. Amúgy nem az a fő kérdés, hogy helyesen ledózerolni a gendertanszékeket, egyébként helyes, hanem hogy ki és miért engedte működni azokat, veti fel a szerző. A cikk sokat mondott, címe egyébként az, hogy Orbánék végre kisöprik a gender agitátorokat az egyetemekről. Valóban a társadalmi nemek tanulmányát megszüntették a hazai egyetemeken, Andrea munkahelyét, a Ceut, a Central European University-t elüldözték Budapestről, Magyarországról. Tehát elvették a katedrát, ledózerolták a gender tanszékeket, és Andrea, akárcsak jobbágy Gyula Bő, 40 évvel ezelőtt távozni kényszerült az országból. És nemzetközi szinten elmondja azt, amit nagyon sokan itthon nem mernek elmondani. Andreának sok boldogságot kívánok, nekünk pedig azt, hogy merjünk olyanok lenni, mint ő. Köszönöm szépen. Ezt követően, startamás egy szép nagy virágcsokról adott át Andreának megölelte, és a közönség tapsával ünnepelte az ünnepeltet. Ezt követően, virányi Péter oda ment a mikrofonálványhoz, amely mint egy egyetemi előadáson oda volt készítve, és elmondta a könyvről készített részletes ismertetőjét. Már kész volt a könyv, és csak egy feladat maradt hátra, címet adni neki. A cím igen fontos, mert nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést. Sokat beszélgettünk arról, hogy mi legyen a kötetünk címe. több ötlet volt, de a véglegeset Andrea elmondani az elmondhatatlan könyvének címe adta. Akik ismerik, azoknak természetes, hogy Andrea azon kevesek közé tartodik, akik elmondják, amit el kell mondani, még akkor is, ha az elmondhatatlan. Pető Andrea munkásága önmagáért beszél. Személyében egy olyan nemzetközileg ismert kutatót tisztelhetünk, aki a valódi értékeket bátran felvállalja, a női jogok és érdekek előrébb lendítéséért fáradhatatlanul tevékenykedik, és akinek tevékenysége valódi társadalomformáló szereppel bír. Köszöntőjéből idéztem, kivételes kiadvány. Még akkor is, ha maga nemében nem egyedülálló, a tiszteletkötetben pályatársak, kollégák, tanítványok, tanárok köszöntik a történésztársadalom közismert nagyra becsült személyiségét, a legtöbbet idézett és rengeteg nemzetködi díjjal kitüntetett magyar történészt Pető Andreát, közelgő születésnapja alkalmából, akik itt egy-egy írás, tanulmány, részletet az ünnepet tiszteletére megjelentettek, külön. Külön is sokat köszönhettek Andreának. Nehezebb lenne azoknak a körét behatárolni, akik nem. És a rajongók köre ennél sokkal, de sokkal szélesebb. Ám az egyetemi hallgatók, oktatók, akadémiai és intézményen kívüli kutatók sokasága nem férkőzhetett bele egyetlen kötetbe, ugyanakkor az üdvözlés szándéka, a köszöntés barátságos gesztusa sem rekedhetett meg abban a körben, amelyben keletkezett. Így lett. A hatvanadik születésnapra szánt kötet egy olyan opusz, amelyben a magunk módján róttuk le a tiszteletünket. A kötet megjelenéséhez valamennyi közreműködő, köszöntő, szerző, a balasi kiadó, kivételes összefagására volt szükség. Ezúttal is köszönet nekik. Zita. Országgyűlési képviselő mellett Stark Tamás és Alexander Etkin a CEU Egyetemi Tanárának születésnapi köszöntője, valamint Artner Sziszó újságíró értekveszítő interjúja után 14 szerző, 14 tanulmánya olvasható. A tanulmányok sorrendje nem tükröz rangsort, sem tematikus egységeket. Az üdvözlő kötetek egyik sajátossága, hogy a szerzők többsége általában azt adja le a szerkesztőnek, amin dolgozik, vagy amit még máshol nem égért oda. A mesterkéz szerkezetbe való szószakolást szerettük volna elkerülni, hiszen az ilyesfajta válogatásokat többnyire úgy vesszük kézbe, hogy vagy a téma szerint, vagy a szerző nevére kereskével lapozgatunk benne. Szerzőjogon pedig mindenki úgy formálta meg tanulmányát, hogy az üdvöző szándéktól függően, szemére szólóan Andreának szánta. A legtöbb tanulmány középpontjába értető módon a nő áll. De az olvasó talál holokauszt témájú tanulmányd, antropológiai, elméleti és történeti okfejtést, társadalmi elemzés, identitás és etnicitás menti kutatási anyagot, vagy politikai antropológiai dolgozatot. A kötet részleteiben a köszöntésen túlmenően igen jó szolgálatot tesz az olvasóknak akik a kor egyet szeretnének megismerkedni, a könyv egésze ennek alapján igen vegyesnek tűnik, de nem bánjuk. A lényeg a köszöntés volt. Nem vagyok könyvhelyzetben a kötet bemutatásával, elsősorban az ajánlás célozva olvasóként közelítem meg a könyvet. Az első tanulmány szerzője Argyó Évan. Tanulmányának szíme Nők sziklás hasadékban, politizált női szubjektum a 1945-1960. Az 1940-es évek végétől a brutális katonai szervezetben működő politikai rendőrség számtalan nőt kényszerített egzisztenciális határszituációkba, idegenbe húzolással, bebörtönzéssel, internálással, kitelepítéssel vagy kényszeremigrációval. Tudjuk, Ugye a nehéz élethelyzetek túlélésére mindkét nemnek vannak stratégiái, melyek egy része ugyan hasonló, de a nők ezentúl rendelkeznek egy sajátos, főként csak őket jellemző túlélési stratégiával, ami átsegíti őket a nehézségeken. A jó éva tanulmányában válaszkeres arra, hogy mi az, ami a viselkedés repertoáriumból csak nálok tapasztalható, a férfiaknál egyáltalán nem, és mi az, ami mindkét nemnél fellépett, de eltérő mértékben. A pártok közül leginkább a szociáldemokraták foglalkoztak intenzíven a nők politikai felvilágosításával, iskolásztatásával, Komoly arcot folytattak a nők aktív és passzív választójogának elérése érdekében. Szükségesnek tartották a nők jelenlétét a törvényhozásban. Jelesül a házasságjog, a prostitúció, a törvényhozásban, gyerekek jogainak megvitatásában. Az utóbbi időben megnövekedett a történészek érdeklődése a 20. század legismertebb szociális demokrata női politikus Kétlianna Anna iránt. Bikátár Zsuzsanna, Kétli és a nőtörténet egyes aspektusai című forrásértékű tanulmánya is ide tartozik. Kétli Hanna szociáldemokratra politikus pályafutását csak részben határozta meg az a tény, hogy 1942 és 48 között sokáig egyetlen nőként parlamenti képviselő volt. Követelte az anya és csecsemő védelmet, a női munka fokozott védelmét, valamint a népoktatásügyi reformját is tiltakozott a náci törekvések a háborúsúszítás ellen. Büszke volt arra, hogy azok közé a politikusok közé tartozott, akik a zsidó törvények ellen szavaztak. Kétli Anna a Nemzetgyűlésben is képviselte azt a véleményét, hogy a nőuralomtól nem kell tartani, hiszen a törvények cenzusai biztosítják, hogy ez ne következzen be. Példaként, ironikusan, a szomszéd államokra hivatkozott, ahol a magyarországi választójognál sokkal szélesebb körül, sokkal nagyobb szabású női választójog van, és sehol egyik parlamentben sincsenek olyan számban nők, hogy még csak egy tekintélyes kisebbséget alkotáltak. Felmerül a kérdés persze, hogy változott-e valami. te Péter radikális ügyvédek Magyarországon a két világháború között tanulmányon, eddig még nem igazán feldolgozott témáról szól. A magyarországi ügyvédség a két világháború között gyakorlatilag küzdelmet folytatott a kormányokkal, autonómiának bentartása érdekében, emellett a kamarán belül jelentkező radikális antiszemita törekvésekkel is szembe kellett néznie a hagyományosan liberális gondolkodású többség a budapesti ügyvédek közötti küzdelem az 1920-as évek végén kezdődött. 1927-ben megalakul a Magyar Ügyvédek Nemzeti Egyesülete, amelynek fő célja a zsidó ügyvédek számának csökkentése, kizárása a kamarából és eltüntetése a szakmából. Az Egyesület 1941-ben húccsal makához ragadja a kamarán belüli hatalmat, és mindent elkövetett a zsidószárvazási ügyvédek ellehetetlenítéséért. A tanulmány a szervezet radikalizálódásának történetét mutatja be, a következő tanulmány a Voáke a munkája. Egy házas pár naplói című tanulmányában Trivicspál és felesége Benytrap Gizella 1944 végétől 1945 nyaráig, inkább őszéig párhuzamosan vezetett naplóit az Európai Halókasz végső pázisának személyes beszámolóit mutatja be és elemzi. A naplók nem csak leírják a budapesti és a százországbeli bergenberzenis eseményeket, hanem azt is megmutatják, hogy ezek az események hogyan befolyásolták az elbeszédések mikéntjét. Feltárja a férd hogyan vált a deportált nők tömeges hazaérkezése után a türelmetlen várakozás kifejező évén drámaian kiderült továbbán, hogyan szűkül be a feleség figyelme és hogyan kerül át a fókusza a német rend megfigyeléséről a testében és elméjében lezajló folyamatokra. A közelmúltban több hiánypótló inspiratív munka és napvilágot látott, amelyek a Magyarországi Nőkörténetírás a női aktivizmus három fő irányzatának a liberális feminista a konzervatív nacionalista és a szocialista részletes történeti mutatja be az 1910-es évek második felétől. Ezek a tanulmányok jellemzően budapest centrikusak, és figyelmen kívül hagyják a vidéki kontextusokat. Keldelt Krisztina átjárhatóság. Disszidensek, határátlépők, hídépítők, feminista aktivisták útkeresése, a két világháború közötti időszakban című tanulmánya három különböző társadalmi háttérre rendelkező vidéki feminista aktivista élettörténetét vizsgálja. Tanulmányában arra keresi a választ, hogy miként létezhet átjárhatóság egy személy életén belül a liberális feminista, a szocialista és a konzervatív nacionalista irányzatok között rávilágít arra, hogy eredményeiket nem csupán a feminista egyesületekben végzett munkájuk alapján szükséges értékelni, hanem a teljes élettörténetük szemszögéből. A bemutatott egyéni biográfiák alapján a szerző arra a következtetésre jutott, hogy a feminista aktivista vezetők alternatívutakat, utakat, eltérő országokat, nyelveket, fórumokat, egyesületeket keresnek a női értékeket szolgáló elvek megvalósítására az első világháborút követő időszakban, amikor is a liberális feminista egyesületek marginalizálódnak Magyarországon. Szerkesztőtársam Klacsman Borbála vitatató segítség az Országos Zsidó Helyreállítási Alapműködése című tanulmánya egy nagyon kényes kérdéssel foglalkodik, ami viszonylag ismeretlen fejezette a hozzá hozzátartozóinak kárpotlásának. Az Országos Zsidó Rehabilitációs Alapot a zsidóüldözés elítéléséről és következményének enyítéséről szóló 1946 évi 25-ös számú törvény hozta létre, amely a háború utáni Magyarország jogi rehabilitációjának az egyik legfontosabb aktusa volt. E törvény szerint a holokausz áldozatainak hagyatékát egy külön alapnak ad. Át, amely önálló jogi személy volt, és a túlélők intézményeinek megsegítésére és támogatására szolgált. Klaszman Borbála az alap létrehozását történelmi, jogi, politikai kontextusban vizsgálja, jó lehet. Az alapot haladó szellemiségi kárpotlás jóvátételi hozták létre, és a rászoruló túlélőknek kellett segítséget nyújtania, azonban amint a tanulmányban ismertetett esetekből is kitűnik, már kezdeti tevékenysége is ellentmondásosnak bizonyult. Az esettanulmányok nem csak azt mutatják be, hogyan igyekezett ingatlanokat szerezni az alam, annak érdekében, hogy az eladások után befolyt összegből a túlélőket támogassam, hanem azt is megvilágítják, hogy ennek során gyakran más túlélőket vagy a holokauszt áldozatok hozzátartozóit károsították meg. Amikor készültem a könyvemutatóra, beszélgettem Lendák Kabó Karolinával is. Tanulmányának bemutatása nem nélkülözhet három mondatát, de ezek a mondatok, tartalmok több szerző szájából is elhangzottak. Sokat tanultam Andreától, phd fokozatok megszerzése alatti együttműködésünk során. Az egyik fontos üzenet számomra Andrea munkásságából az volt, hogy dokumentálni kell azokat a történelmi pillanatokat és időszakokat, amelyekről nehéz beszélni, amelyekről az emberek nem szívesen kérdeznek. Karolina. Emlékezet és narratíva a 90-es évek Jugoszláv háborúi el nem mondott traumáinak feltárása című tanulmányában egy ilyen történelmi pillanattal foglalkozik. A Jugoszláv háborúk alatt felnőtt kisebbségi ingeditással rendelkező generáció kapcsán a vajdaságban. 30 év távlatából az emlékezett politikát és a személyes emlékezetet járja a körbe közösen az interjú alanyaival, hozzátéve a saját tapasztalatait is a Jugoszláv háború kapcsán. Lendákabo Karolina kvalitatív adatok segítségével azt elemzi, hogy az ezretfordulósok miként élték meg, Jugoszlávia felbomlását makró és mikró szinten. A következő tanulmány szerzője Miklós Réka, a Gráci Kunstundiverzitét adjuntusa. Munkájának címe, kapcsolódások Hildegardis Wolf és Schlachta Margit Bencés női apostoli missziója között. Hildegardis Wolf és Schlachta Margit a női emancipáció egyházi jót törői voltak az IX. században, kimagasló intellektussal, teherbírással és retorikai tehetséggel szálltak síkra a keresztény lányok és asszonyok érdekép letért. A női missziót, mint Hildegrád és Wolf, mint Lachtamargit, a 6. századi Szent Benedek regulája alapján valósították meg, amelyet a modern életkörülményekhez igazítottak. Miklós Rék a tanulmánya a keresztény-katolikus nő viszonyát tárgyalja az alapítók és közösségeik szemszögéből a tanulmányok, az érdekképviselet és a spiritualitás vonatkozásában. Pókattilan Emigráció és konszolidáció, magyar dilemmák 1919-1944 című tanulmánya a magyar politikai emigráció csoportjait, irányzatait tekinti át. Tézise szerint ez az emigráció, Kétszeresen is bázis nélkül maradt. Sem a befogadott társadalmakban, sem itthon nem tudtak gyökeret ereszteni. A demokratikus, liberális emigráció azonban így is nyomat hagyott a magyar politikában, a politikai gondolkodásban. Ez az eszmeiség szerepet játszott 1956-ban, az 56 utáni magyar emigrációban és a rendszerváltás politikai és eszmei előkészítésében. Pók Attila tanulmánya világosan mutat rá arra, hogy az emingrás politikusok, gondolkodók, akikről ír, saját korukban marginalizált helyzetben voltak, azonban tevékenységük a XX. századi magyar történelem integráns része. Stark Namás MTA doktorának Nemzeti Forradalma kora című tanulmányában nagyon érdekes témát dolgoz fel. A két világháború közötti időszakban, valamint a második világháborúban a hivatalos magyar politika szemben áll, a nemzetállam eszmével. A területi gyarapodások után a magyar kormány az 1918-as etnikai státuszko alapján áll, és az utódállamok által a 20-as évek elejétől folytatott intenzív betelepítési politika következményeit a kiutasításokkal igyekezett mérsékelni. Startamás tanulmányában kimutatja, hogy a jelenkori területi Magyarország népessége 1941 és 1949 között, ekkor volt népszámlálás, nem csak százezer fővel csökkent, hanem részben ki is cserélődött. Az ország népessége hatalmas veszteséget szenvedett a háború, a szovjet fogság, de mindenek előtt a holokauszt miatt. 1946-48 között a lakosság számát tovább csökkentette a magyarországi németség mindegy felének kitelepítése és 70 ezer szlovák távozása a magyar-cseszlovák lakosság csere miatt. Bár a hivatalos ideológia a proletár internacionalizmusról szól, a németség és a zsidóság fokozatos kivándorlásával hagyományosan sok nemzet is Románia, Csehszlovákia és Lengyelország is egyre közelebb kerül a nemzetállam megalósításához. A legyilkodtak, a kényszerűen távozók, a menekültek helyére nagy számmal érkeznek magyarok, például Erdéb-ből, Felvidékről vagy Kárpátaljáról. Ez a folyamat az országot etnikailag homogénebbé tette, ugyanakkor el is szegényítette. Itt is felhívom a figyelmet Tamásnak nemrég megjelent Hosszú út az első Magyarországi deportálásod című könyvével. A kötet az 1940-ben történtekhöz vezető útról szól. A következő tanulmány szerzője. Tanulmányának tárgya nagy rész feledésbe merült. A nők abortus jogának megszigorítása ellen szervedett 1973-as petíció akció. Az előzményekről csupán annyit hogy az MSNB politikai bizottsága 1973. július 17-én hozott határozatot arról, hogy kormányrendeletet kell kiadni az abortusz megszilárdítására. Ez ellen értelmiségiek aláírásgyűjtés kezdeményeztek. A tiltakozó beadványt, amelyet apró antalnak az országgyűlés el címeztek, 1553-ban írták alá. Ez az aláírásgyűjtés az első ilyen jellegű nyilvános akció volt a Kádár korszakban, amelyet éppen a nők önrendelkezési jogáért folytattak. Az aláírásom akkoriban példátlanul magasnak tekinthető száma mély benyomást tett a Kornides Mihály által vezetett MSZNP Központi Bizottság tudományos, közaktatási és kulturális osztályára, amely jelentős készített az akcióról a Politikai Bizottságnak. Ebben megállapítják, a beadvány szerkesztői tudatos politikai ellenfeleink közül kerültek ki. Szándékuk nyilván az volt, hogy ezt a módot is felhasználják politikai különvéleményük meghirdetésére és a csatlakozók doborzására. És véget van Szövetség a hóhérral, államszocialista kiadás című tanulmányának fókuszában az 1973-as abortusz petíció áll, és a korszak új típusú ellenállási stratégiáját mutatja be, amely akár inspirációt is jelentett a jelenkori válságokat terhet politikai és társadalmi helyzetben. Az aláírásgyűjtési akció nyomán vizsgálja a formálódó demokratikus ellenzék csoportszervezési mechanizmusait, önálló cselekvési körét, valamint a hatalomban szembeni ellenállás lehetőségeit. Ugyanakkor egy potenciálisan romboló biopolitikai intézkedés ellenében létrejött kollektív cselekvésen alapuló civil fellépés történelmi tapasztalata különösen fontos a jelenben, amikor a reproduktív jogokért folytatott küzdelem ismét a politikai csatározások omlok terébe került. Szoba szóval Alexandran, PhD hallgató a Bostoni Brandeis Egyetemen. Sterilizálások a holokasz idején című tanulmánya készülő doktori diszertációjának része a zsidó és a roma nők ellen a holokasz idején elkövetett acacicások egyik kevésbé feltárt területét követi nyomon. Fontos, nem sokat elemzett primér forrásokat és a szakirodalomban található szekunder anyagokat mutat be a sterilizáció és a kasztrálás témakörében. A hangsúlyt a sterilizációs műveletekre és az azzal kapcsolatos kísérletekre helyezi. A németországi sterilizációs törvény és a koncentrációs, valamint a tranzit táborokban végzett drasztikus beavatkozásokat mutatja be nagyon-nagyon érdekes tanulmányában, és elköveti azt, hogy kitekint a következményekre is. Fennmaradt náci dokumentumokat hasonlít össze magyarországi zsidó és roma tőlélék valomásaival. Bemutatja azokat az iszonyú kísérleteket és műveleteket, amelyek rávilágítanak a nőket ért megpróbáltatásokra, testi és életüket, mentális állapotokat veszélyeztető beavatkozásokra, ezzel alátámasztja a nemzetközi holokausz kutatások gender irányú eredményei. A következő tanulmány szerzője Szamos barna, aki az Eszterházi Károly Egyetem adjunktusa. Eugenika szerepe az 1910-es évek magyar nőgyógyászati gyakorlatában című tanulmányában az Eugenikai Mozgalom magyarországi hatását vizsgálja a nőgyógyászat területén. Az esettanulmány a tuberkulózisos terhességek nőgyógyászati kezelésének szakmai érvelését mutatja át. A szerző azt mutatja be, Narratív elemzéssel, hogy az orvosok hogyan rendelték alá az egyéne reprodukciós jogát a népesség biológiai jövőjének, és milyen módon érveltek a munkásosztálybeli szegény tuberkulózisos terhes nők esetében a sterilizáció mellett. Az eugenikai eszmék követői egy ezen alapul etikát képzeltek el, amely a magyar faj érdekében iránymutatásként szolgál az egészségügyi döntéshozatal révén. Bár az abortus és a sterilizáció nem terjedt el széles körben, és soha nem volt hivatalos terápiás megoldás a tuberkulózisos terhességek esetében, mégis részesei voltak annak a diszfunkusnak, amely megelőzte a két világháború közötti évek eugenikus tejtézményeit. A tanulmány azzal, hogy nyomon követi, hogyan kerültek be az eugenikai érvelési mintázatok a magyarországi orvosi döntéshozatalba nagymértékben hozzájárul az eugenika közép európai fejlődéséről szóló szakirodalomhoz? Hát ha léteznek szitokszavak, akkor biztos, hogy ott szerepel köztük a propaganda is. Nem csak úgy tessék lássék módon lenne ott, hanem komoly, előkelő helyett foglal el a ranglistán. Pedig egy szónak, egy fogalomnak önmagában nincs előjele. Használatkor derül ki, hogy pozitív vagy negatív, jó vagy rossz tulajdonságokkal rendelkezik. De ez mindig nem elég a megítéléséhez, hiszen a mögöttes tartalom, vagy akár a konkrét szituáció, ahol és amikor a Fogalmat használjuk, megváltoztatja a szó, a fogalom értelmét. És akkor nem beszéltem a metakommunikációról, amely pont az ellenkezőjére fordíthatja a teljes naptalmat. Virányi Péter propaganda útjai című tanulmányon zárja a kötetben szereplő tanulmányok sorát. Tanulmányomban a szakirodalom segítségével a propaganda történetén keresztül egyrészt szembeállítva a különböző definíciókat, kísérletet teszek a propaganda fogalmának tisztázására, másrészt természetének bemutatásával egy szélesebb történelmi-társadalmi összefüggése kívánok rámutatni. A propaganda Társadalmi termék, amelyet a társadalom tagjainak meggyőzésére állítanak elő. De nem az egész társadalom, és nem az egész társadalomnak. Leggyakrabban a politikával kapcsolatban használjuk, de például az életmód, a környezetvédelem, a sport, vagy szemlélet, nézet, felfogás, népszerűsítése és propaganda. Néhány sajátosságán a gyakorlat oldaláról is megvizsgálom többek az olyan témaköröket érintve, mint a propaganda viszonya az információhoz és az igazsághoz, a propaganda intézményeinek egymáshoz való viszonya, a propaganda és média kapcsolata, valamint a propaganda és a demokrácia összefüggései. Végezetül a propaganda és szociológia kapcsolatát tárom föl ezzel egy új szakszociológia, a propaganda szociológia, biológia lehetőségét vetem fel. Ennyit a kötetben szereplő tanulmányokról megpróbáltam dióhéba összeszedni, hogy mégis mit találunk bennem. Remélem sikerült érzékeltetni a kötet sokszínűségét, sokrétiségét. Tegyük hozzá azt is, hogy nagyon magas a tanulmányok a tudományos értéke. Azt gondolom, hogy a könyv egyáltalán nem elhanyagó hozzájárulás emlékezeti kultúránkhoz, múltunk akár fájdalmas eseményeinek és tanulságainak felelős tudatosításához is. Ez a kötet tisztelgés. Nem csak a tudós előtt, hanem tisztelgés a barát előtt is. A kötet nem csupán a kollégák, nem csupán a munkatársak könyve. Ez a könyv Liber Amicorum, vagyis a barátok könyve. Boldog születésnapot, Andrea! Köszönöm szépen ezt a részletes bemutatót, és azt szeretném még hozzátenni, hogy van banda az akadémia alelnökekért még szót, és részletesen Értékelte Andrea a tudományos tevékenységét, és köszöntötte a Magyar Tudományos Akadémia nevében. A könyvnek egy példányát, egy egészen speciális példányát Péter nyitotta át az ünnepeltnek. Ezt a kötetet valamennyi kötő aláírta, úgyhogy ez egy egyedi példány. A könyvet meg lehetett vásárolni helyszínen igen kedvezményesen, tehát miután mindenkinek ebben nem lehetett része, tájékoztatom önöket hogy a balasi könyv kiadó könyvesboltjában, illetve a honlapjáról meg lehet rendelni ugyancsak 30%-k A honlapunk címe balasikiadó.hu, így egybeírva. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak bennünket, és várjuk a vásárlóinkat, minél többen olvassák a könyvet.